El Zorab, autor, George Coșbuc La pașa vine un arab cu ochii stinși, cu graiul slab. Sunt, pașa, nem de beduin și de la babel Mantep vin să-l vând pe El Zorab. Arabii toți răsar din cord, să-mi vadă roibul când îl port și-l joc în frâu și-l las în trap.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 Că sunt sărac, dăm bani. Dacă-l găsești pe plac, dăm numai cât socoți. El poartă calul, dând o col, în grăbit, în pas domol, și ochii pașii mari se aprind. ai barbă netezind, stămut de suflet gol. O mie de țăchin primești? O pașă, că de darnic ești, mai mult decât în visul meu.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 Rairea tu, nevasta mea, pe el, zorab, nu-l vei vedea de-acum, urmându-te la pas, nici în genunchi, la al glas, el nu va mai cădea. Perdun altău, pe benardun, ardun, n-ai să-l mai vezi în zbor nebun pe urma unui șoi mușor ca să-ți împuște șoimul în zbor. Nu-i vei pofti, drum bun.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 Și lumea te va blestema, că-i bleste în ta, voi merge pașe să cerșesc, dar mila voastră nu primesc, ce bine-mi poți tu da! De pașa semn, să-l dezbrăcați și binele verigi l dați. Sare un uci, vin, îl prind, se întoarce arabul răsărind cu ochii înghețați.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 te -o răzbuna copiii mei și acum mă taie dacă vrei și aruncă-mă la câini. Lectura Maia Martin